На тебе запав, а, оказалось, ліля моя є на світі. Вона того з тобою помиритися хотіла. Помиритися? Ну, да, не знає, тикечки, як підійти. Ну, ви зарази, сказала Олеся. Папа, щасливі зарази. А я вже як рушила, і вже як рушила, обернулась. Скажи, Лільці, хай дзвонить, у мене нема за що бити пиком. Біля дверей під'їзду подумала, липше б ліля тоді виграла. Хоча він же сам їй сказав, сказав, а що? Яка ж сволочна штука житуха. Ти просто ти нічого не тямиш, Олесько. Коли бабуся Даза відчинила її двері, Олеся припала до неї і раптом ревно заплакала. Увесь голос. Плакала і промовляла. Я люблю тебе, бабусю. Я тебе люблю ще більше, ніж маму. Я люблю тебе. Ну-ну, тихо, сказала Даза. «Я тобі якраз чай з ромашкою зварила». Тепер у Луцьку Олеся відчула те, що раніше підозрювала. Що в Києві ще до тієї розмови у кав'ярні. Вона вагітна. «Повернуся в Київ, зроблю аборт», – подумала. «Хай навіть пізно, зроблю». І злякалась. «Вона нам бажає швидшої смерті мами», – думаючи про Київ. «Ні-ні». На другий день Олеся промовила, стискаючи слабко мамину ручку. Знаєш, мамусю, я, здається, тобі подарую внука чи внучку. Справді, так, мамо, сказала Олеся. Очі Віталії зволожились, вона славо потиснула руку Олесі, погладила пальці. Так би хотілося побачити внучку, так би хотілося. Побачиш, пообіцяла Олеся, Віталія повагалася тоді. І ще я так хочу, щоб ти з Ярославом була щасливою, щасливіша, ніж я, ніж мама Даза. «Ми будемо», – пообіцяла Олеся. «Ми не будемо», – кричала всередині її. Вологочно, мовець, вона прогасила його кроки. Ярослав кілька днів телефонував їй, присилав смски, благав. Потім стих, раптово. Вона не відповідала і не відповість. «Я пройдуся, добре?» – мамо, сказала. «Добре, тобі треба пройтися». Олеся накинула куртку, вийшла на двір. Вийшла й тому, що страшенно нудило. «У неї буде дитина». «Чужа дитина?» «Ні, її». «І вона зробить усе, щоб той, кого звали Ярославом, ніколи про цю дитину не дізнався». Олеся стояла біля під'їзду, гасила анодоту, подумала, «Який сьогодні день? Який день? По мені треба знати, і чому я забула?» «Забула». Виходило, що забула. Олеся брела місто, де колись жила. «Як давно?» «Тут жив і Ярослав. Вона сюди приїжджатиме, обов'язково, до мами». Над місто облили весняні хмари. Весняні кошлаті хмари. Тоді теж була нерадісна весна, але вона минулася і принесла радість. Диво зробив дядьку Андрій. Куди дівається кохання, коли воно зникає? Олеся спинилась. Стояла, не маючи сили, зарушити з місця. Воно теж має інший світ, коли помирає. І там теж немає ні печалі, ні журби. Хтось назвав її ім'я. Глянула в той бік. Колишня сусідка щось питає про маму. Олеся відчула, їй треба поговорити, конче треба. Вона не сама, поки називають її ім'я. Поки пливуть ці кошлеті хмари, покитаний сніг, з-під якого вже проситься на волю ще невидима трава. Розділ 24 Цей згінок пролунав, коли на 41-й день після смерті Віталії Доздраперма і Олеся, котрі приїхали до Луцька на сороковини, збиралися дорогу. Олеся вирішила, що луцьку квартиру вона продаватиме влітку. Тепер немає куди спішити. У Києві Олеся в лікарні дізналась. У неї вже четвертий місяць вагітності. У неї буде дочка. Якби й менший срок, не стала б нічого робити. Наше бабське Кодло пригадала мамині слова. Кодло поповниться, відтвориться. Доньку вона назве Вітою. Та все ж чотири проблеми, чотири страхи мучили її й далі. Перша, аби швидше, швидше вже скінчилося, і вона народила. Друга, аби все тривало якомога далі, довше, бо боялась народжувати. Третя, аби бабуся якомога довше не помічала, який у неї стан. Четверта, як сказати бабусі про те, що сталося в неї з Ярославом, про вагітність. Існували прат, п'ята проблема. Їй хотілося жити і кохати. Хай подзвонить навіть Ярослав. «Тарас, Тарас, батько». В один із днів, коли вона подумувала, міркувала, вагалась, перекидаючи думки, складала їх докупи, щоб геть розкидати. Біля тротуару, яким тюпала до станції метро, спонілася машина. До неї цього разу гукнув чоловік, який відчинив дверцята. «Машина! Машина була наче знайома. і чоловіка вона десь бачила. І раптом пригадала. Це ж один з викрадачів. Там, у селищі, де живе її батько. Але вона не злякалась. Спитала іронічно». Хочете знову викрасти? Вибачитись хочу, сказав чоловік з машини. Ми тоді комедію розіграли. Комедію? Так, і з тим викраданням. Попросив той, ну, той, хто ніби потім вас визволив. Ігор Леонідович? Олеся цього разу таки здивувалась. Ну, кави попити не бажаєте? Ні, сказала Олеся, усе. Вибачайте, служба така. Машина рушила. Олеся тільки сумно усміхнулась. Ось як її рятував батечко. Хотів здати ще більш добрим і мужнім. Чи рятувався сам? Раптом подумала Олеся. Їй стало весело, а потім подвійно сумно, терпко сумно. Подумала, а мені ж хочеться зустрітися з ним. Треба було знову рятуватися. І тут прилетіла, сіла на її палець, ніс, вуста, сіру речовину, думка. її птах порятунок. В неї ж її бабуся... Та сама бабуся. Олеся раптом чітко зрозуміла. Вона давно любить бабусю Дазу. Аж закохана в неї. Тепер її головна мета. Ні, дві мети. Дві, дві, невідомо яка головніша. Народження доньки, чи аби довше жила бабуся Даза. Разом з нею, поруч. Перед самісіньким в'їздом вона е, побувала з бабусею в тій кав'ярні, в тій маленькій кімнаті, де вона була каву з Дмилою Орловською. Бабусю, я хочу тебе завести в одну кав'ярню. Ось як вона сказала. Мені треба там випити з тобою кави. Я стара для кав'ярень. Бабуся подивилась на неї і щось, певно, вловила. Але раз треба, то підемо. Їй було це потрібно. Їй, Олесі.